І тоді щось відбулося у нього всередині, щось таємниче. владне не вирвало його з корінням із того часу, в якому він жив, і понесло вплав незвіданими водами спогадів. І поки Урсула мила підлогу в будинку, який вона це впевно знала, не залишить відтепер повік, Хосе Аркадіо Боендія і далі здивовано споглядав своїх дітей. А врешті його очі затуманилися слізьми, він утер їх тильним боком долоні і глибоко з покорою зітхнув. Гаразд, озвався він. Скажи їм, нехай прийдуть і допоможуть мені повитягати речі зі скриньок. Старшенькому хосе Аркадіо сповнилося вже чотирнадцять. У нього була квадратна голова, кудлата чуприна і свавільна батькова вдача. Та хоч він був такий же селач і заповідався вирости таким же велетом, як і батько, було очевидно, що йому бракує батькової уяви. Він був зачатий і народився на світ під час важкого переходу через гори, перед заснуванням Макондо. Його батьки дякували Богові, пересвідчившись, що в дитини немає жодної тваринної ознаки. А Ореліано, першій людині народженій у Макондо, Мало сповнитись у березні шість років. Цей був мовчазний і відлюдькуватий. Він плакав у материному лоні і народився з розплющеними очима. Поки різали пуповину, він крутив головою на всі боки, ніби вивчав речі в кімнаті і розглядав довкола з цікавістю та без жодного страху потім, збайдужівши до тих, що підходили подивитися на нього, зосередив усю свою увагу на покрівлі з пальмового листя, яка, здавалося, тут завалиться під могутніми потоками зливи. Урсула згадала цей напружений погляд аж тільки того дня, коли трирічний Ауреліано зайшов на кухню, де вона саме переносила сплити на стіл горщик із киплячим супом. Малюк, нерішуче потоптавшись біля порога, мовив – зараз упаде. Горщик твердо стояв на самій середині столу. Та щойно хлопчик вимовив ці слова. Почав невпинно посуватися до краю, ніби його штовхала якась внутрішня сила, а потім брязнув на підлогу, розлетівшись на друзки. Занепокоєна Урсула розповіла про цей випадок своєму чоловікові, але той не зауважив у ньому нічого незвичайного. Так було завжди. Він не цікавився життям своїх синів, почасти тому, що вважав дитячий вік порою розумової недозрілості, а почасти через те, що сам з головою поринув у власні хемерні задуми. Але від того вечора, коли він покликав синів, аби вони допомогли йому розпакувати устаткування лабораторії, Хосе Аркадіо Боєндіа став присвячувати їм свої найкращі години. У відлюдній кімнатці – де стіни дедалі більше вкривались неймовірними картами і фантастичними кресленнями, він навчав дітей читати, писати, рахувати і розповідав їм про чудеса світу, не тільки в межах справді йому відомих знань, а й якнайширше використовуючи можливості своєї багатющої уяви. Отак діти і запам'ятали – що на крайньому півдні Африки живуть розумні і миролюбні люди, які тільки та й роблять, що сидять і думають. Що Егейське море можна перейти пішки, стрибаючи з острова на острів, аж до порту Салоніки. Ці обмарливі уроки так незгладно закарбувалися в пам'яті хлопчиків, що через багато років, за секунду перед тим, як офіцер урядових військ командує солдатам вогонь, полковник Ауреліано Буендія, стоячи біля стіни, знову переживе подумки той теплий березневий вечір, коли його батько урвав лекцію з фізики і застиг ніби зачарований, з піднятою рукою і нерухомим поглядом, зачувши в далині флейти, барабани і тамбурини циган, які знову завітали до села, щоб сповістити про останній карколомний винахід мемфіських мудреців. Це вже були інші цигани. Молоді чоловіки і жінки – чудові представники свого племені, з лискучою від олії шкірою і спритними руками. Прибульці розмовляли тільки своєю мовою і сповнили вулиці музикою, танцями, панікою галасливих веселощів, показуючи різнобарвних папуг, які виконували італійські романси.